Вже я й вранці, і ввечері кидалася в Дніпро. Не помагає? Ти що, ошаліла? Купатися в Дніпрі в листопаді? Коли ж горить душа і тіло? Ти цього не знаєш, а я тільки й живу серед такого полум'я. Я не знав, що їй відповісти, мовчки хекав слідом за олькою, відгортав цубки бур'яни, коли вони вже надто на стирлова пхалися межі очі. А на самому верху де вже нечутно стало нічного клекуту в пристані, де відступили мертві бур'яни лишився тільки черствий камінь під ногами, я несподівано і безпомічно роз'їхався ногами, мов на ковзанці, і мав би впасти болісно, ганебно, катастрофічно. Але якась добра і тепла сила втримала мене, врятувала, з ласкавила м'яким шепотом «Сюди, ось сюди!» «Та не туди ж!» Бо там мохи й лишайник, іди за мною і не будь таким незграбним. І серед цього кострубатого мертвого каміння непередавана округлість молодого жіночого тіла в мовчазній готовності порятувати тебе не тільки від цього випадкового падіння на слизькому мосі, а й від найжорстокіших падінь життя. І це було те саме відчуття, якого я зазнав кілька років тому в залізних нутрощах Дніпровського буксира Матіос Ракоші, але тоді біля мене була Оксана, і відчуття було радісне і неприродно-безмежне у своєму триванні, а тепер віддавало присмаком гіркоти, смутку і краденого овочу. Я втримався на ногах завдяки ульці, але не хотів цього визнавати. Мершив і від неї, мовчки відсунувся назад. Вона засміялася тихо і мудро, не стала дорікати за невдячність, Змахнула вільною рукою. Ось уже й прийшли. На самому вершку кам'яної скелі хтось зліпив з глини довгу незграбну споруду, брак для робітників. Чому з глини, а не з каменю, і чому саме на цьому белебені, а не внизу, в затишку і теплі? Хто ж то знав? І що тут важило традиція байдужість до всього на світі, нехтування людськими потребами? Скільки таких безглуздих бараків порозставлювано на просторах моєї землі, і ніхто ніколи не задумався над їхньою доцільністю, а ще точніше нелюдськістю. Та чому ж мав задумуватися я тої трагічної для мене осені? Глиняний барак на камені, той гразд, привели тебе туди, мов бика на заріз, згода. Олька навіть не цікавилася, йду я за нею, чи ні. Тут уже... Нікуди було подітися, тільки вперед, на осліп, головою в ополонку, без відступу, без вороття. Кімната, приміщення, простір, куди мене привела Олька, вражала своєю неймовірною обогістю. Темні стіни, низька темна стеля, широкий дерев'яний піл, застелений товстою домотканою ковдрою і закиданий пістрівими подушками, вузенький столик, дві саморобні табуретки – нужденний каганчик, ось і вся обстава. Та звідки з'явилися полив'яні мисочки, а на них рожеві пластівці сала, обнизані сизими сережками цибулі, пухнасті з кипки поляниці, а поряд пузатенькі, з більмастого скла чарочки, і віля них висока пляшка з отруйно сивушною рідиною цим безнадійним символом всіх наших минулих епох убогості, принижень і безвиході. «Олько, я не питаму. Хоч ти що хоч. Ой, злякав. Не питамеш, то я вип'ю за тебе. Не заборониш? Це вже не в моїй волі. А що тепер у твоїй волі? Раз ти тут, то вже мій. Хоч скач, хоч плач. І вже ти вип'єш зі мною, хоч би всі чорти тут гопки били. Чого тобі треба, Олько? Того, що і тобі. Мені вже не треба нічого. Мені теж? Ой, Олько». Вона підливала і підливала в тій більмасті відьомські чарочки, я непомітно випивав їх одна за одною і ще непомітніше занурювався в склубочілу пітьму, безпорадно борсався в ній, безсило простягав руки, шукаючи опертя, порятунку, спасіння, але знайшов там зовсім не те. Знову опинився в садку діда філофія під темними деревами, з яких низько звисали перестиглі золотисті груші. Знову, як і десять років тому, одурманени гріховним ароматом плодів, утікав я звідти, і теплі округлі груші лоскітливо дотикалися до моїх щік і моїх приляканих губ.